bá Buenas tardes, queridos leintes, Benvidos. Un día máis este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM Aquí en Radio Cornellá Oxe con visitas de honra Moitísimas gracias por atendernos Marí, Gracias ao noso técnico Belinchón, esto sai en antena E tamén nos están escoitando e vendo por por Facebook Benvidos eh, Boa tarde Boa tarde, moi boa tarde Muy boa Don tarde. Armando F... Fernando, Don Armando Requeixo <risas> e Dona Charo Golmar son Charo e eh, eh, Armando son membros do xurado deste ano de 37 certame de poesía Rosalía de Castro sí, bueno, pois pues... A foto de rigor que sí, sí, sí. A visita na, na, na, na Nosa radio sí. Vamos a escuchar un, un peliño de Un, un bocadillo de música Que tengo preparado aquí un oso técnico eh, empecé, Comenzamos el programa Debatiendo entre eh, nosotros cosas Y eh, preguntando yo cosas A los ¿no? compañeros de Ciudad de <ríe> Ciudad vale. Un bocadillo Un bocadillo de música solo oh.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 so pandeiro as miñas man so pandeiro ay la la, la la la la Bueno, esta música, esta música sirve nos para poder dar entrada ás preguntas ya ya felicitacións por por nos acompañan precisamente Charo Colmare e Armando Requixo. Moit, moitísimas gracias por acompañarnos. Ao convite que vos facemos Armando cada ano para que nos axudede a a os, os mellores poemas, sempre é ben recibido por osa parte. Eu, o meu agradecimento, xa sabes, ten d'ai moitísimo tempo, pero quería saber a túa impresión deste de ano, como foi no, ese debate de, de xurado, eh, que, que te pareceu? Pois moi ben, moi boa tarde, primeramente. Eh, ben querido Tocayo Armando amigo Xulio e eh, bueno para Charo Golmar que está aquí e eh, para min eh, eu creo que falo polos dous e digo que foi eh, pois, unha nova convocatoria felicísima eh, polo ambiente de camaradería que se viviu Eh, nas, que as persoas que tivemos a, pues, o honor de, de ostentar responsabilidade de, da escolla de dos, dos textos gañadores, e o que podo dicir como experiencia eh, de lector, de lector neste caso pues, eh, de xuiz, digamos eh, para a escolla, é eh, que eh, había unha pluralidade moi grande de propostas mm. eh, que había textos de moi xeitosa calidade E que creemos que, bueno, pois eh, As colma que se fixo eh, Vai a agradar, vai a gustar eh, Porque ademais se fixo Sobre unha base moi ampla E case un cento de participantes eh, Nesta convocatoria O cal fala tamén da vitalidade Eh, que despois eh, de tantos anos de trayectoria moi sólida, eh moi vigorosa, ten o premio da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que é sen dúbida un dos referentes uh -huh. eh, dentro do dos conxuntos dos certames literarios en lingua galega, o cal, pois pues, debe levar orgullo todas as persoas que organizan desde, desde a base asociativa da Asociación Rosario de Castro e os amigos que, como aquí, eh, pois ti mesmo Xulio, como eh, responsable en tantos sentidos dese de mesmo premio e o amigo Armando Arroupando, pois, pois facedes posible esa xornada de ledicia e de alegría para nosa lingua e nosa literatura que este certame. Bueno, a veciño nos estudios tamén é, non é solamente contigo, con Gordaleta, pero tamén hai co co a pre, é un, o luxo de de nomeala presidenta do xurado, que é, é Charo Golmar, non só so, non solamente es porque é, é polo, por por do feminismo, non, que dice que hai que dar sempre parte, sino por o propósito de que, que nos acompañaba por primeira vez. Ademais era unha escritora e poeta. En nos fale, que nos dixes vale? nos, nos diga alguna cosa? cos Charo. Dino. Bueno, pois, en primer lugar, moi boa tarde Estou felicísima de estar aquí con vos Con esta asociación tan maravillosa Que fai tanto por, por Galicia, por a nosa lingua e nosa cultura E, bueno, para mí é un verdadeiro honor eh, Estar aquí, formar parte deste xurado E desta 37 edición e, e, bueno, só teño que sentir gratitude Por poder vivir esta experiencia tan gratificante E tan maravillosa E, bueno, poder, hoxe tamén, dirixirme a, aos ouintes de, de Radio Cornellá, eh, a todos esses galegos que andan polo mundo e eh, que sinten a Galiza, a Galicia no corazón, e eh, eh, que, bueno, que son, que traballan desde calquer lugar do mundo por a nosa cultura, como se fai aquí, tan admirablemente. Uh -huh. E, na, non sei... Eh, eh, quería preguntarche tamén o mesmo que lle preguntei a Armando. Que che pareceu a, a reunión que fixemos antanite? Bueno, pareceume unha unha reunión estupenda. Bueno, primeiro lugar decir que non son presidente de nada. <risa> que que, que sí, sí. son a máis a máis humilde das, das persoas que participan das das ilustres persoas que participaron nesta, neste xurado. Y foi moi enriquecedora a experiencia ler tantos textos e de tanta calidade como como había difícil a elección eh, foi a que tivemos que facer para, para escoller pues, os premiados e bueno pues eso que, que foi algo, unha experiencia moi enriquecedora e moi motivadora Bueno... Eh... Hoxe tenemos un acto especial, antes da, do, do fallo do premio a noite na, na, na CEA, tenemos un acto especial que, que hai que contarlle e dicirlle aos nosos entes vamos a presentar os dos libriños de, de Charo, non? Te axuradarános a facer a presentación importante. O no novico do vento é un, un traballo relacionado moito coa poesía, non? Si, sí, efectivamente, hoxe tenemos a fortuna Eh, avanzado moi ben Charo Para as persoas que nos están ouindo As galegas os galegos E non só que nos están seguindo Dentro de Radio Carnella De no, no local asociativo Da Asociación eh, Cultural Rosalía de Castro de Cornella eh, Pois asistir a presentación Dos dous últimos traballos literarios De Charo Colmar Que é unha das voces de referencia Da escrita galega da nosa hora E eh, concretamente Pois eh, presentarase eh, O poemario eh, Novico do Vento Eh, que está publicado por Volando Edicións eh, Desde hai uns meses E aínda acabado de sair do, forni, do forno eh, De feito A premier, por así decirlo Tive lugar esta mesma semana eh, eh, En La Lín eh, Un volume, un, un relato, un conto de Nadal Se queremos dicirlo así eh, Que se chama Alma de Nadal E, e que acaba de sair, como digo, do prelo e, pois co, co patrocinio do Concello de Larín e, pois ao redor tamén e, da do, da iniciativa e, que este Concello leva diante das e, aldeas de, de, de Nadal que moi exitoso e, e que convoca pois, a moitos visitantes da comarca do Deza, do Ulla e de toda Galicia non? A verdade é que mm, é un para no ser una primicia porque acaba de presentar la semana pasada allí en la eh y esta semana va a ir a presentar aquí. La verdad de que mm, fuimos demasiado de presa y no fuimos capaces de de pero se sí, sí, pediremos al concello que, que nos envíe algún para para poder alma ah, de Nadal, que es un contiño, ¿no? ¿Verdad? Sí, alma de Nadal. Eh, Presentouse fai dos días en la LIM yes, yes. <ríe> bueno, eh, É parte dun proxecto maravilloso eh, La LIM aposta polo, polos máis pequenos Polo turismo de familia Polas vivencias por tra Pola tradición por crear corpo de familia E dentro destas de actividades que fai Que, que son moi ilusionantes As aldeas de Nadal bueno, sí. La Lín convírtese Non sí. parque temático uh -huh. Sobre o Nadal uh -huh. Donde cada praza Do, do centro da, da vila Pois acolle unha aldea simbólica relacionada con Adal Ali está a aldea dos Reis Magos, a aldea dos Trasnos, a aldea de Papá Noel, uh -huh. a aldea do Apalpador, a aldea das Estrelas Porque temos ali un astrónomo que é de referencia a nivel mundial, don Ramón Ayer Ulloa uh -huh. eh, eh, tamén é importante o alín pola música, por iso temos tamén a aldea da música Cada aldea está caracterizada en torno ao personaxe principal que, que lóxicamente as asa as roupa e, e, bueno, pois é unha festa para os cativos e para as familias que que, que, que se acercan a Galín porque, mm. ademais, é un proxecto solidario. Os artesans de Galín, os carpinteiros e mm. todos esos colaboraron e contribuíron cada un cunha Fal casinha. Falta yo, o, o O, o, o cocido nada máis no. o sea que... Faltaba yo unha cousa, eh, Xulio eh, Decía Cicerón Dime. Que Un corpo eh, Perdón eh, A ver si me acordo ahora Mas, pasa nada, ¿eh? Que vamos a ver Que pois agora non me sai. Bueno, <risos> non, non, é, non é problemático. en é todo caso, si, eu, con, que un perdón, xa sei, xa sei. Un espazo sen libros é como un corpo sen alma. Sen alma. Sí, E y mm -hmm. o espazo que tiñamos en la Lin, Aldeas de Nadal, faltáballles esa alma. Ichha teng, ten alma de Nadal. Y é un libriño, pois eso, dedicado aos máis pequenos, eh, bueno, rico en valores e que pretende, pois eso, eh, valorar o Nadal como algo máis que algo material, como puro comercio, Yo, pura e que, que fomenta a ilusión, que fomenta pois a generosidade e eso, a, a, o contacto familiar y, y, y social. Perfecto, uh, estou facendo aquí unhas pequenas cousas para poder m, m, te, para que teñades documentación do que m, do voso paso por aquí pola pola radio, pero que a min conviñáme pues, eso, intentar que quedara a documentación gráfica, pois que cada ano, cada os membros do xurado que, que veñen, pois pues, deixen o o A súa impronta na nosa radio Que como temos, eh, estas novedades eh, Con respecto a eh, esta inauguración Que fixemos hai poucos mm. días Pois a min faime muitísimo Para min é un placer enorme Poder estar con vosotros Vamos a poñar outro bocadeño máis, outro bocadeño máis De música porque me parece que Outro lado do fio telefónico Temos que recibir a, a mm, Corresponsalía Si, sí, desde pues, a costa da morte De Óscar Rey sí, que sabe de unha cousa Este programa reemítese en Radio Roncudo Mañá sí. E reemítese en Radio Fne o lunes E reemítese en Radio Minas Gerais en Brasil sí. E escoitanos ahora mismo en Río de Janeiro Escoitanos sí. ahora mismo en Suiza Están escoitando sí. Máximo eh, Mercedes Están escoitando en Canadá Bueno sí, ese... Desde Ushuaia De, Argentina de, de, Bueno, pues eso que, que se hay padres, que se hay padres Que, que, que, que estamos ahí, perdón Vamos a hablar Otro bocado de música El enfermo te por vida La ansiedad El deseo de acabar Con los gases Que nos matan el Suicidio de un mortal Que muere por ahí Inmortal O fanático que ven Su vida Quitando botas O comienzo de un final Que todos algún día tocarán La bandera sin quitar Que onde a medias está